Баби пішли в Лавру, діждали свяченого, розговілись, знову вернулись на поділ, а Милашка все-таки не приходила. Вони заметушились і забідкились, кинулись шукати Милашку по монастирях, скрізь питали в Прочан і нічого не допитались. Просиділи ще день, другий у Києві, та й пішли в Семигори. Баба Палашка, вернувшись з Семигори, боялась зайти, сказати кайдашам про Милашку. Пішла собі додому та й сіла. Але по селі пішла чутка, що малашка десь одбилася від своїх людей і не вернулась в Самогори. Та чутка дійшла до Кайдашів. Її принесла баба Параска Гришиха, лютий Палажчин ворог, відома на все село брехуха. Христос, Воскрес! Святками будьте здорові! сказала Параска, переступаючи через Кайдаші в поріг. Чи ви пак знаєте, де ваша малашка? Це ж наша палазя розгубила свою череду десь по Києві. Водила, водила, поки доводилась. Малашка зосталась у Києві, а з Києва, мабуть, пішла на заробітки за границю або на Басарабію. Вже правда? Палашці тільки б сліпих блиндерів водити по селах, а не людей до Києва. «Та це я перечула вже через людей на селі», – сказала Кайдашиха. А Палашка завела нашу малашку десь, мабуть, під шум чи під греблю, та й очей не показує. «Еге, знаєш ти, чого вона ходить щороку до Києва паску їсти?» Та вона цілу ніч в Братському монастирі обнімалась та цілувалась, вже й не знаю, чи з ченцями, чи з чортами. Знає вона там усі входи. Побачиш, коли вона не принесе з Києва другого байстрюка в приполі, бо одного вже має. Ще й твою невістку навчить добру. Параска розказала Кайдашам всю кумедію з бабою Палашкою в Братському монастирі у Велику П'ятницю. Ти, Кайдашиху, не пускай зною більше Малашки до Києва. Як ще Малашка вернеться додому? Тепер я знаю, як вона розговляється в Києві. Говорила баба Параска. Лаврін стояв ні живий, ні мертвий, в його і руки опали. Ой Боже мій, що ж тепер нам робити, де Мелашки шукать. Завела ота стара бода її завело в безодню, говорила Кайдашиха. Та піди в волость та попроси, щоб її погнали в Київ шукать Мелашки. Нехай знає, як поводотерювать, намовляла Параска. Та піди та поби їй морду та натовчи добру потилицю. Шкода, що вона не моєї невістки, я б це показала їй Київ. Це, мама, Малашка покинула нас через вас, обізвався Лаврін. От і через мене. Ще що вигадай. Хіба я гнала її в потилицю до Києва, чи що? говорила Кайдашиха. Бо ви її гризли, гризли, доки до свого не догризлись. Як пропаде Малашка, то я вам цього не подарую, говорив Лаврін блідий, як смерть. «А оту стару відьму я за коси потягну в Київ. Нехай мені шукає Малашку!» «А вже ж, за коси! Та ще й батугом ззаду підгоняй!» – намовляла Параска. «Та чого ви сидите? Чим ви не підете до неї? Ви думаєте, що вона сама до вас прийде? Підіть до неї та розпитайте, та наступіть на неї, та придавіть коліном, то вона розкаже вам, де діла Малашку. Певно, завела десь на спасіння?» А справді ти, Параско, добре радиш, сказала Кайдашиха. Ходім та присікаємось до тієї дури свідки. Може, вона знає, де малашка, та тільки не хоче признаватись. А вже ж, ідіть усім гуртом та насядьте на неї, то вона й признається, де старці водила, намовляла Параска. Кайдаш, Кайдашиха та Лаврін пішли з бабою Параскою до Палашки. Палашка сиділа під хатою на призбі і грілась на весняному сонці. Вона вгляділа кайдашів з бабою Параскою за ворітьми, догадалась, чого вони до неї йдуть, і трохи злякалась. «Христос воскрес, Палашко!» – сказала Параска. «Я оце до тебе гостей навела і сама в гості прийшла!» Баба Параска очинила ворота, впустила кайдашів, знов зачинила, спарлась на ворота обома руками, поклала голову на руки і тільки поглядала на Палашку веселими сірими очима. В неї губи осміхались, не наче їх хто помазав свіжим медом. Вона налагодилась дивитися на комедію. Баба Палашка не одказала на її привітання. Вона тільки блиснула на неї злими маленькими чорними очима. Кайдаші обступили Палашку. «А що, Палашка, водила-водила нашу малашку, доки не завела? – сказала Кайдашиха. – Де наша молодиця? – А хіба я знаю, де вона? – «Одбилась одна сколо церкви на Подолі, ще й нам наробила клопоту. Ми через неї просиділи в Києві цілих два дні, ще й мусили бігати по монастирях та по церквах». «Чому ж ти хоч не зайшла до нас, та не сказала?» – спитав Кайдаш. «Де ви, баба, діли малашку? кричав Лаврін. «Куди ви її завели? Навіщо ви її покинули в Києві?» Оце, Боже, милостивий! Хіба ж я її в пазуху сховала? Чи з'їла? Чи що? Завела та й завела? Хіба милашка мала дитину, що я її за руку заводила? Навіщо ви її підмовляли йти в Київ? Чого ви притаскались до нас своїми брехнями? Розпустили дурного язика про чудо? На ви підманили молодицю? – репетував Лаврін, згорнувши руки на грудях. Про які брехні це ти провадиш? Я розказувала про чуда, не про якісь брехні. Бреши сам, бо ти од мене молодший. Не на те я щороку ходжу в Київ, щоб брехні точити. В тебе Лаврін молоко на губах не обсохло, а ти брехню завдаєш преподобним жонам.